Ми пішли на стежку, вже цілком заповнену уломними почварними. Останнім стояв кривоносий чоловік із грубою павицею. «Чи водяться тут на острові змії?» – спитав у нього Созонт. «Змії?» – перепитав чоловічок. «Був він уломний, але не почварний». «Ні, не бачив». «А ти бачив?» – спитав з інтересом. «Ми тут люди нові». «Спимо на землі, ото я й запитався», – сказав приспокійно Созонт. «У болоті змії є», – сказав поважно чоловічок, «але святий Микита їх сюди своїми молитвами не пускає. Хіба б яка повзла до святого націлення». «Святий зцілює змій?» – спитав Созонт. «Святий усе може». Згукнув чоловічок і шморкнув носом. Кажу тобі, брате, прошепотів Павло, коли чоловічок відвернувся. Її послано по мене. Послано ким? Хіба я знаю, шепнув Павло. Нічого тут не знаю, нічого не розумію, але жах усі води сковує, брате. Кріпись стиснув йому руку біля ліктя Созонт. «Жах тебе сковує, бо собі накликав його. Мене, що Михайла, не сковує. Бо ви з цього острова вийдете, а я ні». «Чи можна вгадати долю свою, брате Павле?» – сумно спитав Созунд? «Коли б загаявся на мить не ти, а брат Михайло був би мертвий. Тож у миті наше життя, у миті і смерть». «Созонт і тут виявився мудріший за нас. Від їжі ми відмовилися, ніби згодилися віддати свої частки йому як найдужчому, але діставши харчу в горнятка, і я, і Павло поживу виковтали так само спрагли, як свою созонт. Чи як чинили те, повсідавшись навків у ломній і почварні? Голоду юшка нам не прискромила, але принаймні заспокоїла нас». Коли ж повернулися на місце, чекала тут ще одна несподіванка. Убита змія зникла. Мабуть, не добив її, мовив Павло. Самі випадковості, буркнув Созонд. Коли вже я б'ю, то б'ю належно. Що ти на це, брате Михайле? Я мовчав. І тут ми побачили, що стежкою, повільною, врочисто йдуть Микитині учні. Цього разу була з ними і Марта, яка так неподобно мені наснилася. І я відчув, що барва кинулася мені на щоки. До речі, сну я співподорожанам не розказав. Микитині учні підійшли і мовчки порозсідалися на траві. «Ми взяли цього разу і Марту», – сказав Антоній, «бо вона духовно наречена святого і життє його знає не згірш нас». «Чи закінчив брате, свою роботу?» «Закінчив», – сказав Созонт, – «хоч може й поспіхом». «Через це все, що зауважите, буде неухильно виправлене і переписане». «Тоді читай, а ми послухаємо», – запропонував Антоній. У цей час затріщало галузя і зашелестіли кущі, з них почали вигулькувати уломні та почварні. Ставали, як і вчора, довкола насколом і мовчки дивилися. «Ліпше, коли читати машти, брати Антонію», – мовив Созонт. «Поглянь, чи розбірлива моя рука?» Созонт простяг йому шитка. «Але Антоній не рухнувся». Не маємо підстав тобі не довіряти, рівно повів. Читай ти, але читай повільно, розбірливо і з зупинками, щоб тебе почули всі. У ломні та почварні стояли довкола колом, повитягавши з увагою голови. Деякон читав, як у церкві, чітко, роздільно і спокійно. Все було записано точнісінько так, як перед цим переповідалося. І я ще раз подивувався великій пам'яті Созонта.